De manier general, les maisons de retraite n'ont pas les moyens nécessaires pour travailler. A... Alde batetik, xarretsek ez dutela behar den ahalik. Laneko sofrikario haundia bada. Esker txarradogo instituzioneen ganik, estadotik ARSaren bidez eta departamentuko kontxelutik. Diru gutiago emeiten dute. Gero, pondua egindugu ere harta etxeetaz. Egan aribeita ospitaleaz, kardiologia guzia hor bildua da, baina kapioen presak dukudeatzen. Belja klinika behian ere baldintza zailak dituzte, langileria gain ditua da. Ireki begia da eta kardiologian bezala, langileek erana zuten zailtasunak iizanen zirela plantatzeko denbora hartu behar zela, baian neok ez ditu entzun. Eta itinetik ejan gauza maen guziak gertatzen ari dira. Denak txapatan egin dituzte eta hori ez da ona jendeen hartatzeko leku batentzat. Sofritzen duten langileak badira. Belaja klinika ideki behia da, osotasunean. Baina material guzia horaino ukangabe. Eta ez da horaino dena lekuan emana. Horrek, arazo handiak sohtu ditu. Langile gehiago hartu behar izan dute. Serbitxu batzuetan lan izan dira. Diada hortan gira. Ez da halik emanik. Guziz kalte da. Ez inda gehiago seguritatean lanean ari zan. Es ez langileak, eseriak, ez denek pairatzen dute. Botere publikoarer dei egiten dugu, baina ez tira igitzen, ez duten zuten langileria aspertua dela eta ez induela hola segitu. Onan appelle surtout au pouvoir public.